انا لذي نبهد بانې وره فجليوګه زما لرسره هم بلاله علي اتليو الاله موسی شاي چزون خبر د الاله موسی و اني لا ظنهه من الكاذبین ازګومان کوم په د باندې درځو مقصد دا نه دی چې ګینی اسمان تا د اسمانه پورې مال په وړي جوړې کام پیران خو ځان ته افيارې د دنیا په دې بار باندې <تصفيق> بلکه ده ده خبره کوله چې ماله او بنگلہ جوڑه که زکوره ما چه موسی علیه سلام له اللہ صور کئی ماله خو ده بنگلہ ده ده بسیوی دوی مدان که زه موسی علیه سلام سره خبرې کومه نو پیران خو درپو گو ده موسی علیه سلام نه یری ده نو که خبره ور سره کومه سی نه چه سوک را لرائی نو زه برا پچت بانده ناسی مو ده برخکات خبره راتا که نو سوک نه ورته بی وک بره هو وجنودوه ځانو قټکانو د اوله کار د فلاې پمکه کې ب غیر الحقيبي مناسبه نو خالو کوانهو میلینا لایر جوون چې وي شدي به ما تهه او نهګزول شي فاخنا هو او مننی د لرا وجنودلهکرو د د لران پهپزناومرته مقلل دي لرا فې درریاب کې فې په درریاب کې پګ را کې په کاره سررنګې شاخ به دزوای می ننجام د ظالمانو وجع الله ما ایم مدن همږر دل لرا مشران یدونې لنار چې بلی خلک ورتا ایمامان د کفر ایمتن دینې مامانو ورجهنم ایمامانو د کفر ایمامانو و یومل قیامت دی, دی, دی پرز قیامت باندې لا یصرون دی سره ایم دازو نشین وعد بناهون لانا ور پسې کومنګا پدی پسې پدی دنیا کې لاناته ا پرز قیامت باندې هم من المقبولین دی بعد شکرون دا خلکو نجی شکلی اوړ شوی دی واللهقل ته نام موسلکی دابا دای سره اوکې مثالله سلام دیې داې بعد د مالک نقررو الله روز دا انا لاک م کللب کو موونه نوه اړوم بنی بس را للی نیر دله خلکوله راهی داته رحمتلهله ی تک کون خا مخه جپن واخلي دا هې د بانې خط مکه او د مثال سلام او د مثال سلام ترسیری ذکر کوو دوی صه۔ او اڤدی کی اس باد المقاصد ارباو او زجر مرکای وما ما کنتا بی جانب الغربی نی ویتوب طالاب د مغربانی قذنا الا موسی ال عمران کله چی بیان کومنګا موسی علیہ السلام ته حکم وما ما کنتا من الشاهدین نی ویت د حاضرونا ولیکنان شانان لیکن پیدا مکل قرونن پیړی فتدوا ولعليهم الامر نو د شو بدی بانی عمرونا و ما کنتا صابین اهلی مدینہ نوی تو و لالپا مدین کی ساویین زمان استاز فرمائل اللہ ما محمد طویب توہیری وی شیخ القرآن نوور اللہ ملقضہو آغا تو دا عدب و دوریلا اعزاز اللی رحمت اللہ علیلا او دیر طالبانو شیخ رحمت اللہ علیسرا سملگری تلیو تالیبیلا او چې کله ور سره لال النووي ملګرتیا یو بل سره کوله اعزاز علي رحمۃ اللہ علیہ و امتحان اغستو دا امتحان ډېر جختو و د ابو سونه باغ کول په نمبر به کسانو درولې وداسي ما سره ملګری چې تلیو نو هغه ملګری زمانه مخ گیو او بل قانون د ایزاذلی رحمت الله علیه داو چې کوم طالب به پمپیان کې پاسونو پینځله سرزه پس به انګر کارډ ورکو چې انګر کېدله داخله ورکې د انګر نه بخوراج کې زه ونی کومه چې څنګه لاړو نو کوم طالب نه واغ ته پوسټ کو زه په نمبر کې ولالم نو ما به جواب ورکو ما به جواب ورک داریو دا طالب نمو ما جواب ورکو ډیر غصر عزاز علی رحمت الله علیه ما چې چی زمان امبر راگنو زمان ارطولو کی زیاد تا پوسو نو کلل نور ارطول جوابو نو ورکلل دیر خوشحال شو ما تیو ما پا جن کی زما جن تیر شو و ما پا جن کی اولنه طالب داولی دا ذهین و قابل او شیخ رحمت اللہ علیه لیپا غورز بانی کارڈ ورکو نازم تیو دل اکارڈ ورکا او کتب خانه بیجازتیم ورطاو که چی دام مطالعه کوا دا دب دوراون کولا ما تبی حافظ پیشاوری ویلی زکر پاکستان لا جوڑ شوه نو حافظ پیشاوری آغا باشی کلی عدب بیانو لو نو ما نبیتا پوسو حافظ پیشاوری ده دیم ما دب پا قرآن کشتای ما بویچی آوشتا ما ورطوی میو رضی سبقون داسی چلو چی تالیبان لادل ناستی تولو سبق احزازیل رحمت اللہ علیه نوی درسگاہ تنی رضی چی درسگاہ ترانگی خفا دی زور پسی نیگ لادم وی ما ورطوی جی چی او سرے پا دینیت باندر آغلی دو پل ملکنا یتیم اموی او سره دین اتره غلې چې زه الله راځا کوم ویلم کوم او دا الله درزاده پاره ایلم زکم اوغه ته استاد سبق نو وی نو دا استاد انصاب په یو کنه ظلم کوي می ماته وی رازه شاو چې زه می ماته غټول انسانان نه دي ناس می ماته غټول مړاناز دي زه چاته سبق ویم ویجی ماته سبق وایا وی رازه چیزونه درڅګه دراوي کیناسته سباقی شروع که جی سباق شروع شیئی و تعلی برات تاعترز گاڈا کاشوا اما توی دوی او باسه که امایی جیزی خوی نشمیسته لی تاسی او باسه ای اما توی سباقی ویلین یورز اما نتا پوستو که و شیر راغی سوا بین اللیوان و الدکا کی دا سوال فضر اما توی حافظ تی شاوری تا دی مادد پا قرآن کشتا کنه امایی چه آو جیشتا. وی کم زکی او ماورتوی چکل صورت قصص او او صورت قصص دو حصی دی اول حصی شروع کی نشپک ایاتون با دور تمہید ذکر کی او بیا تفسیلی واقعی دو موسیٰ علی اسلام شروع کی چکل دا اول حصی ختم کی و دو مای شروع کی مقاسد اربا پا دو مای حصی کی بیانی چک دو مای شروع کی نو اول دو مایات کی دغه مسالش تا دا یادش تاری دا لفظو ماکن تصاویین امام تی دا خلاصته بیا و امام بیا وی رسوتهن کبوته غمیرات هغه مرته ویله بیا قران نکم زیات کوي مې جده حسین علی رحمته الله علیه نو ډیر خوشاله شو امام ته حافظ به شوی وی امام ویږي ما قران په یاد نه یاد کړه حافظ نه ما تا چې څنګه یاد کړی نو دنیا حافظان داسې قران نشي یادولې داتا په جیبان داسې یاد کړی وی وما كنت ثاویا نه تولا فی اهل مدیناپه مدینکی تتوالین چې له سله بدی باندې زم غه اذنا ولیکن نا ګنا مرسلین لیکن منګلی ګون گیم و ما ګون تنو تو بجانی ویدوری په تراب دکو ای دور باندې کله چا واز کو منګا ولیکن رحمتا میربیکم لیکن ور کو منګا مهربانی دربستانه لتون ذرا قوم ندير پال چویری یکم اچنه دراګل دی تیرون کې من قال لگاه بو لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ خَامَخَجِری بَنواخلی وَلَوْلَا ان دوسی بہ مصیبہ کنے وے دیتار سیدل مصیبہ تو بہ ما قدمت یی دین پ سبدا شگڑلا سنود دئی پ یقولون ہو بو ربانا یرب زمنگا لولار سند ہی لینا رسولا ولدی نرا لیگم تر رسول فنا تبیہ آیاتک ام بغ تاوی داری کڑ واستا دای ازونو ونکونا مینالمومنین و بہ ام تمومین انونا فلم ما جاءهم ملائکہ ارګل اچراغ یتی داغونو له طرفنا قال وی دی لولا او جیا ولیني شو ورګولې موسی السلام ته ما او ولیني شو ورګولې نس لا ما او دیه موسی وشاندای چورګری شي موسی علی السلام ته دا اعتراض دی دا وی چې دا تاسو څنګه کتاب ملاویږي او در کاله کیدره تم پورا شو ندین خدا خوا چې موسی علی السلام د یو ظلم ملاوي شوی نو تاسو انده قرآن په لا شي کنه جواب اولام یو ګرو به ما او آیا کپر نوکن پاچور گریشو موسی علیہ السلام دا من قبل پخوا آتا سو کب من لیو قال لویدوی سحران تظاہران دا دوار د جادو کتابو نری یعنی تورا تو قرآن تظاہران د یو بلیمداد کئی وقال لویدوی انہا بکل ان کافرین منگ پاہری عباد من کریو قل فاتو بکتاب من اندللائی ورتو ارالیو کتاب دا اللہ تربنا ہوا اہدا منہما چاوڑیر پہید آیتی دیدوارونا آ ته و او چې مون ماغي لراګي دا سريشت دي په جواب درنه کی دا لرا فال امبوشان نمايت ته به چې بشك غادي داوی داری کیه وا هم د خپل غوایش او من ازل سو دې غټ گمراهی من دا هوا وج داوی داری ګری د خپل غوایش بغیر هدان بغیر د به هدایت نه مین الله د الله طرفا ان الله بشک الله لا د القوم ظالمین توفیق نور کې قوم ظالمانو تا وَلَقَدْ وَصَّلْنَاهُمْ قَوْلًا خدای سره بیان کړی موږ دېته قرآن لا لو می ته ذکرون خامخا چې پن واخلې آی کسان هاتنه وملکتابه چې ورکرې دې دې کتاب مخې ته دینه هم به یومنون دی په دې باندې مالری کلا چې لو ستې شری باندې اوقال ودیه من نبی همږی ماناوळे په دې باندې این اول حقدارښتیا دې درځمنګنا اینا كنا من قبلهم مسلمین یقینا موږ په خوا دې نه منون اولا اکراک حسن یوتا ناجروم ورکلی بشی بدلیری دی دو زلا بیما سو بروبسودایبانی شیکلا کوپ دین و یدرون بالحسنۃ سیئا دپکای پو بیان توحید بال شرک لرا و ما رزق نام ينفقون دا سنچ ورکلی می دیتا خرچی دا اللہ بلا رکی و یزان سن کله چ واری ابس خبری ارزو مخړی دا غینا وقالو من لرا بدلی دا مالون ز منگی ولكم ما لكم تاس لرا بندي داملن استاد دي سلام علیکم سلام نه پتاسو لا نتغل جاہلین نتومغا مجلس جاہلانو این نکلا تا دی یقین انت ہدات نشور ګولې توفیق نشور چا د نِشِ دا دا جستا خوشي ولیکن الا لیکن الله, اللَّهَ يهدي من یشاء توفیق دی ایمان ورگی چا دچو او هو عالم به المحتوین دا لاپو نه بلار مندون کوبانی نو کابو طالب دغه شان د کافر لال دنیا نه ته مخافه کیگا دا الله خو خدام وقالو وای دینن تبو الهدا کومه تابیداری کو دی توحید ما کا ساسران تهتد مینر دین او با ترتولې شو د زمه کې زمنګ نا اولم نو ما کله او ما یازین اورګری منګ دی لرا حرام اندی زت امنان دامن یو جبا ایلیه سمرادو کلی شیع راولی شیع غیطا میوی دار شی رزقا ملدو ناریز قمندو طرفا ولیکن ناکسرهم لایالمون لیکن زیاد دینا نپویی جی وکم من قریتین دیر حلاک کری منگا دکلونا با طورت معیشتا پا فخر جون داوی داوی فَتِرْكَ مَسَاكِ يَنُمُذَا قُرُونًا دَئِذِي لَامْتُسْكَان مِمَّا بَادِ إِمْنِ دِيوسِي دَلِي رُسُلُ دِي نا مَغَر لَگ وَقُون نَ نَحْنُ الْوَارِثِينَ أَوْ او رسُن گِين زْمَ کِلَرَا پُ مِيرَاث سَرَم وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَ دَرَسْتَالَا کُون گِیدَ کَلُو حَتَايَ بَاسَات دِي چُليگِي فِيو مِهَابَ مَن زَايِ کِ رَسُولُ يَد لُو عَلَيْ مَ يَا دِنَا جِلُلِ دِي بَانِ زَمَ گَ دَلَائِل أَوْ مَغَا لَگُون گِیدَ کَلُو إِلَّا وَاَحْلُ الْأَزْوَالِ مُن مَغَرُسِيدُن گِ كي ظلمونا كلوكن علاقت برا ولم وما اوديد من شينا او نيدا اچ دركن شي تاس تام سقايص فمتاع الحياه الدنيا ندا قايص بجند الدنيا دے وزینتا او زینت دری دے وما هند لا اچ اغ چلا الله سره دے غرامیشا افلا تاغلون تاس واقل نلری افما وعد نو ایا غسو چوادو کما سره واده خيستا تو هو الحقین دے مقام کیدن کیری سرا کما متان او پښاندا چې پیدا ورکوا غلره پیدا د ژوند دنیا سومه هوا یومل قیامت بیا د پورس د قیامت باندې مینل محذورین دا ذکرې شو نو بشی جهننتا و یوم ینادی میات کارز چ आवाज وکې دی د او بو ی الله اے نشره که الیذین اسجود کسان چې تاسو بيګمانو قال الیذین ابیا کسان چې له دې لري باندې وې د عذاب ربنا يا رب, رب زمغا ها اولايا ها اولائی دا کسانی غوینه چې موږ ګمراه کړیو اغه ویناو موږ ګمراه کړیو دی لرا کما غوینا د وژه داغ نه چې موږ ګمراهان ځان له ملګری قتل تبرانه ایله کا بے ذاتیا ګوتا تا ماکانو یا نه یا بده نو دوی موږ ته بعد ګون کی زمغا پوی نه وکیل او به لشو تو شرکا ګمراه بلي د بری خوندان تاسو आवाज ووګی دی جواب نه کی دی, دی لرا ور او لعذاب او لو انهم کان نياتهم نرمان کدی بسملاروی نو داسې عذاب ته بنوي راغله وایو مینا دی میاد غاورز جوازو کیدی ده او وی الله ما ذا جب دم المرسلین سو جواب کړه استاد وليګلی شو سې جواب کړه تاسو شو فهمیت علی ملم باوګړ وربشی پدی باندې خبرونه په دا ورځ باندې په هم لا د سالون دی واته پوسنی شي کولای دا عمل چا چې توبو خلای ایمان راولا عمل وکنی که واسا یکونه منل مبلین شای چدا دنيک خلاصے مندن کو نشی وربک یخلق وما ہشرا استاپے راکی اچ وڑی و یختار بے سلا د اللہ چریگی چری نشتے دل رے اختیار چری چری نشتے دل رے د اللہ لالا اچ داسنا جبرشوال جوڑ یلا سران وربک یعلم ولا بی جنیر استاپے جنیم ما ما چپٹی سینے دی اچس کارے کی وہو اللہ و در اللہ لا الہ الا هو مشايه سرګونږي بيداغنا د الله لره سينه لا په دنیا او اخرت کې د الله لره به سلی چليږي د الله تبر او غرضول شي ول رايته مر دوه خبر راکي دا خبر راکي مالا يا خبر کم تاسو اين جن الله وعليكم الليله کوګر دي الله تاسو به نشفا سرمد هميشه تر قیامتا ماني لاون غير الله سو دي سرګون کي بغیر د الله نه يا دي ګم بي دي اجراد لوګي تاسو د برنا باندې فلات اس وایا خبر را ګنجل الله علیکم النهار کو ګر دی الله تعالی سبحانه ورس اثر مدانه می شات قیامت منی لاون غیر لاسو سوده جه سر ګون کې بګدال lana یا دی ګم بیلین چرادو کی داس دپش په باندې تسكونو نه وی چې اوسېږي پای افلات دب سروې تاسو نه وی نه کمال یو کې دی یا کې مخې ویل کې شپدر باندې همیشا شپښینو بیا افلات تسمونی پای کی ویلی او دلته وایي چې همیشا در باندې ورشي نو اخر کې افلات دب نو د شپهو نظر ਕਰਨه کې وګون خوي کار کوي کی کنه افلا د اسماون دا ورځ کېدې وګونه ਕਰਨه کې نو ستر کې خوي کار کوي کی کنه کی و امیر رحمدي بعضي د رحمت د الله نه جاله کوم له لا ګرولې تاسو لرهش پورسو چې آرام کوي پدې کې ولې تب د غمن فضل به بارا چولټوي د دا فضل د الله نه پورس کې خامخاږي شکروباسې و يوم ينادي يم یاد ګورچ اوازو کې دي توبو ي الله اين شركاي لذين سشود بري خوندان زما که سانس تاسو د دغماک کلمې به خود نه درېږي وانذا انا من كل امتين شهيدا راپور ته وګورو داهرې دلینا غوافو کو نو بوای راولې دیلې خپل والي مو په ويشې نه الله کال لای چې ويشې که او داد موسی علی السلام د ترزویو د قارون د پلار نومه یسورو او داغه د پلار نومه قایص داغه د پلار نومه ملاوی او دا د پلار نومه یعقوب اودو موسی علی السلام د پلار نومه عمران داغه د پلار نومه یسورو داغه د پلار نومه او داغه د پلار نومه او داغه د پلار نومه یعقوب علی نو یسوره او عمران دا دواله رونو یسوره رو دا قارون پلارو او عمران دا, دا موسی علیہ السلام پلارو دا تر زامون دواله موسی علیہ السلام په ورته وی ته الله حق مانا دبه نه مانا وی زه سریه دا خو زما خپل کمال نه ما تراکری شو یی او بدنامیم په لګول په موسی علیہ السلام نو بنی اسرائیلو سره ظلم دا کړو چې دا مشره مشری بدنام کو یوی رندایلی پېسی ورکرې چې تبو وای چې مال دې بیگانيش به اجرت راکا یو روایت دی دا دی یو داسي د سرو کنډولي ول ورکرېو موسی علی السلام تقریر کو دا راڼډي پاسه دا او مال دې بیگانيش به اجرت راکا ویلسي شي اجرتو موسی علی السلام ورته وی دا الله نو یې رښتیا وای هغه د دی دا وی دې ماله پېسی راکلي قارون چې دا باندې بدنامو لګو خو الله ته سجده پر وته جوړای شو روکلا یو روایت کې دا راایي چې ته بیگانه شپه اجرت راکا دوین کې دا راایي چې د سروکانډولي ورته ویلو دا موسی عليه السلام چې کله الله ته بجړا شو نو الله حکم راولې ګو چې زمه کوي تابې زمه ته حکم کوا نو راخټ قانوني راګه قانون ته جوړای شو روکلا ا به لا دام بگی ویلی چې مال درانه غوښته او مال پاتې شي درته موسی علی السلام یعلا مال زمانه به پکار مال مرته پر سر کیدا کامه د پوري بروانی واته نہو مینل کنوزی ورکر میته تا خزانی ما انما فاتیهو ا چې مال لا هیله تنووله بشو پاداله مضبوط باندې اس قال له کو موکلا ژوند تا قوم د لا تفره خوشاله گا مستی مګوام این نلا لا یحب الفریحین یقینا لامین انا کی مستی کو ان کو سرا مستی دا چه بیزا یا لگی و اب دا وی ولات وا پاس کی چې درکړه تا تا الله کور دا اخرت ولاتن سه نصیب کامینه دنیا مې رواب راخا د دنیا واسین در سره نیکی دا ولا تغیل فساد بل ارض ایم ملټوا فساد بس نه کی یقینا لامین انا کی فساد یا ان سرا قال ویدین مال بارا گلی شی د وچی د اله زمانه او لم یعلم ی نبیگی بیشک الله الا گلی دی بخوادنا من القرونی پیلی من واشد من واچ مضبوط دنا پتہ قات کی زیاد جمع کولو کی ولا یسلام ذن به المجرمون تپس بو نشی د مجرمان نا د گناونو د بخوانو بیا د مجرمانو د گناونو د مجرمانو فخرج علی قوم را و د بخفل قومانی فی زینتی پا خواهیس پلکی قال اللہ زینا وی اکسان ویری حیات دنیا چی را دے واد جند دنیا دنیا, دنیا دارمیشه دا پار دنیا دا پسخی گی تالیب دا گاڑ وادو خیال لمن را چی گاڑ پا گلاس شیده <تصفح> را دے واد جند دنیا یا لی دلنا های ارمان دے منگل را های ارمان دے چیوے منگل را مثل ماهو دیا پشانده چور کلشی وی قارون دا این نهو لزو حس نظیمی ق وقال الذين يعكسان شغل غشويلهم وعلكم هلاك شيء ثواب الله بدل الله غره اچال را چی مان را وله و عامل الصالحان ملكه نيك ولا يلقان اخ لذا في الا ثوابون مگر صبر نګه فخصب نبيهم اندم را کور دل را لرضه پزنه فما كان لو نو دل را مين في الدين سد لا ين سرون شيم دال کر ميندو دتو ميندو وما كان من المنتشرين نو بدل و, و, و, و ازبہ اللذین اسباغ گسانو تمن نو چار سویکریوا مکان او د وجی د دنام د د درجه او د د درجه او د دزه افسوس دی بیشک اللہ یعز دو رزقا بر اخر رزقا چاله چوای د بندگانونا و یقدروا تنگ ای لو لا من اللہ والینا کیسان نکړل په مغ باندې لخص په بنا منډی دیو منگا ہے افسوس دے بیشک اللہ live لوال لا کاویروں نے کامیابی کافر دل کا دار الاخرہ لا کو رسنے دے نہ جل اگر دنیا کا سال الاخرہ نہ دی سرکشے پس نہ کی ولا فساد نہ فساد ولا قبل للمتقین انجام پر اس گاران لرے انجام دخلاسی پر اس گاران لرے منجا بالحسنتی جاجراتو گل پنیکے باندھ لبے ورا دے نا و منجا بسیدی جاجراتو گل بشیر بلای الذین مطلب اندی شور ګرای گسان لا ملص عامل السواد سیابه چملونه کړي نه کارایلا ما ګا مې ملون مزه داس چملې کړي وی ان الذی بشک آزاد ورزاله القران چې مقر کړي تاوانی قران لرا دوکې لا ما ده خامخابز بگی دا لرا زید چې موسی علیہ واپس کتاب واپس کی حاله که حال د ملک نه لال موسی عليه د مظلومانو امداد کړو موسی عليه السلام د مظلومانو امداد وکړ خپل ملک ته واپس شي موسی عليه السلام تب ما کا فاده کی ملک تب واپس شي په لار باندې ته موسی عليه السلام یریدو تب یې ریګي پر دې ملک یا باد شي تب ومن هو اف زاللی مبینا چا باې چا په کوم رایس کاره کې دی وما کو د تر یستا مییدنو و قای لیکل کتاب چې درربک کشي تا د کتابه الله رحمتته میرا بک مګ دامهرببانې د دان و بې غمبر ستا چېرتهته او میدو چې ما کتاب تاد را کللی شي دخوا الله می با وکله فلاته کوونهنا ره لکې نوچر ان شو داې د کافرروقرآ در ته میلا شوقرآ علم در لا الله در کو د قرآ خدمو نو د ظلیمان د نو چې په ظلم کې نه داغي مطلب بیا څه دی وراسو د ننکانایا دلای وا دین لوی دا یا د دنیا الله نه با دې اونځلې کار روزای نه جنازې شی دا تا ود ویل عربی کاره بل خلک رافساتان ستا کار ولې چې د خلک کتاب د الله تعالی ولی درسونه شروع کړو قرآن او خلک الله تعالی ولی د الله کتاب تا دانان حاجبیا په نور سبا نه ښت شي دنیا باندې ښت اگر ارذل قران غدرسنا پروگرامونه اټول پری دیم ولا دګوننه منل مشریکین مګیګا د مشریکانونه ولا ددو ما اللهی مرا بلید الله سلا اله انا خر نور مددګاران لا اله الا هو نشتا یې سرګون کې مګر الله دی کله شین خالقون هر شی لګی دونکی مګر ذات الله له الحكم ویلې درځون د الله ترګ پیسالات له الحكم د الله لره اختیار دی پیسلی د الله دا راوګر زولې شی سورت دو حیثیو اول حیثیو کی تفصیلی حالت دو موسیٰ علیہ السلام او زیم حیثیو کی مقاسد ارباو زجرونہ سورت انکبوت ترتیب کی یو درشن بے رسول سورت قصصنا او نزول کی پینزات یا یم روز سره صورت روم نا نازل شویلې برابر د دې صورت د مخ کې سره په ګڼو واجب باندې وی یو هر کلاچ مخ کی صورت پیغمبرانو اته لا ذکر ندی صورت کی ده مومنانو ابتلاع زی کرکی دیو جناور پسی ایراؤڑو بلا وجہ مخی صورت کی تسلی نه بیلی سلام تا ندی صورت کی مومنانو تا تسلی ورکی دیو جناع ورپسی اراغوڑو بلو جا مخی صورت کی نفت شرک پر دعاو ندی صورت کی ترغیب ورکی دی مسئلے دا چیو اللہ مدد کئی تین دي آزاد سورته دا سورته ممتاز ده نورو نه په ابتلاګانو باندې د نفسو دوه طرفا د مور په لاره د طرف او د طرفا دارنگ دا صورت ممتاز دے ده نورونا پا وقت امتحان دارنگ دا صورت ممتاز دے ده نورونا و بیانو لو ده مثال ده غلاصد صورتو بیان د درې امتحانات یو امتحان دا چې نفس پرې آرام واړی نفس پر دا توې چې ډډه وها ستړې خو نفس پرې آرام ته نه پری دې د میته او هیڅ وی تکلیف ولا ورکا دیم امتحان د موروبلار د طرفا موروبلار به دی وی چې زمانہ آتی کده مسله دی وکړه ورته وا چې د الله دین کې زه د موروبلار نه او خدمت او نیکي دا پمابا لازم ني چې د واستا سسر کوم دریم په اندن د ناکارو مليانو د طرفا مولا بوځي زمادي سپيني جيري د غورا مليمت د طرفه پانی ویلی دي نه یوازې ته پوهه هزار ګناه زم بل د امتحان وختو دواقییا د دو نهوهل اسلام زيکر کې نهح نیم سو کاله کې عمرې عم ممسله کې دا د وررضدو مسله نه ده دا عمر سره سما ده زما د عمر سره سما د قرآ غمه په خندا د تیره ووم د غمه دا په خندابانې تی یو سریو د میرنې پندو کې راړو چپانه راوله وګورځوسته مانی وستا و استړې شوما دا چې غزاونې وکړ خزیرات دا د روزو مساله نه دا چې د ذکر دای ته عمر سره مساله دا دا کومر سومرین را ټول عمر باندې ختم شي خدام مساله وکي مساله باندې پری دي کیفیات د امتحان پری باندې ابراہیم علی السلام واقعا ذکر کی چاغ په اور ته دنګلی وی کو اور ته دنګل پکې راځي وم باندې مساله کې پری دي بنا اخرې کې ویا ترغيبات او د پدوس وسو بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس عایا گمان کی خلق ایو ترگو جی پری به ودیشی ایہ کولو دا چوا یا من نام غی معنی 나와ولے و هم لا یختنوں بدی بان امتحان نشی کولے اسی مانا پارمے ڈکلے نور بالا با امتحان ناراضی چر د یمو ټگا و می ما ایوبہ کارے مسلمان یمو امتحان به ناراضی وَلَقَدْ ب الَّذِينَ نه من قبلمه په دا سر تحان نه مګړو با کسان چې پخوادهځ نو فیالهمن ل الله اولهنا ظاهرول بالله کسان چې رشت دي ولهیاله من نل کاذ ظاهیررول بالله دروج نه عام حباللهین کیا کسان یا ملو ن یاچیا ملو کوی با ا بقونه بج بهشي زمنږ نه سا اما یا کومون ب د چېدي پصل ل من قانا يرجو لقاء الله سوچ مهد لري ده ملاقات ده الله چه الله سده ملاوشم نه دنیا كه ملاقات نكي كه قرانه ده فإنه جعل الله إلهات يقنا نيته ده الله رادلو والده ده شهادت مرق واري نرابشي درلا وهو سميع العليمه ده الله ريدون كيب بيهده اول امتحان ده نفس ده طرفا نفس بدي ويچه مكواه تړې شوي بس ته لگا د موګه کا نظري زري شوي ری چی ری چی شوي ورتواي ارام ته دي چرته پرې آرام ارام به په قاوال کې کو بیان ارام د پاره الله جنتونه تیار کړې دي و من جا اضا فین نما یجاید لنسی چای چې جهاد وکړ نه استرا په څا ور باندې چې د الله په تحت صبر صبرو کی په نما یجاید لنسی یقینا دې جهاد کې ځان د پاره ان الله لغنی عن العالمین بیشک الله به پروا نه د مخلوق نه که ته د الله د پاره په پا دین نټیږي جهاد نه کېد نه سره نو, نو, نو الله به پروا نه ولذین منوای کسان چې ایمان راوړی دي وا ملو صالحات دی عمل کړي په طریقه د سنتو لانو کافران نومخه مقامه به څنګه نه داینه سی عادین ګناو نه دایي ولا نزیان دیم امتحان د مورو پلاړ د طرفا مورو پلاړ په دی وچو زده لری شه د ملک آدی کورو زده د دې ملک اوزا د مخې مې روکشه اکړې مې دا بدرته وې تلا اوس مسلې کې زمونږه نه پیدا په منګله گیا او دا, دا, دا, دا, دا, دا خبرې بکې او سينه الانسان ابي والده اسنا حکم کړې موږ انسان دا بار د مور پلاړ کې د نې کوي مورو پلاړ سب نیکی نی کې بقدرې به نه کې احترام بے کې ادب بے کې خوشکل شي کله به دین مسله رااله را نبی ابو الله لحاظ کې و جا ادا کا کې زیروږي په دا کبی توشریک به آج دې لپاره جي شرکو کې ما سره ما ليس لك به الهم آج نشته تعالی پای باندې پویان فلات ته عمانه بمن د دې دوالو الی امرجو ګم ما دراګر زیدل ستاسد نو خبر به کم تاسو به ما كنتم تعملون پاس چ عملم کړه دې واللهځنا مناکسان جی ماې را وړی عملی کنی ک د نهوه کممدې لرپنیقانو کېفیالیلهد خل نه فالین دته خو ب خلک شریان وي چې ګوره مور پلار خلافې کړی بیااد به بورتهويله ند خلله نو فالی نه ل دا سالیحو جماعت کېوا میناې بعض د خلکو نام یا پلوعادې چېایی منګ ایماناړی کله چې تګلی پوررسولې شي د دابدین الله کې۔ جا لیدن تا ناشګر دین امتحان اند خلکو قذاب الله پشان د ازاب د الله خلک ایمتحانونه راشی په د باندې ایمتحانونه د خلکو ترپا تکلیفونه ورته ورس دی د خودی په ازاب کې کېری ما قذاب الله د الله راځه پشانی ګنی ولې ان جا نصر من ربک راشی امداد درسته نه لې یقول الناخا مخوای ان اكو نما نا کو منګتا وسرو او عليه صلوات علیه د الله بیالمه پیا دې مافی صودې لاله منپزه چېسینو ته مخلو قاتدي والله یاله من الله الذيناخواام مخه کاره کېله کسان چې معې را وړی دی والله یاله منل منافقی نه خا مخاد کاره منافقان درې امتحان د ناکاره میانو د طرفا ناکاره ملااب لی ما دوتانو پاار خونوی ویللی زما د سپینې ژیرېته غوره ته غبانه خپې ک ما چېجره تنبیل کتاب لی دی و قالهله ذنه کفرو کسان چې کافر دي. لِلَّذِينَ دنا من کسانو د چمانې را ویوي او سبيلهنا را زموږ بلاه و راذا زارار کونادي زموږ پهغاړه واللهمل خطهکم خ مخبار بهکوکناونهستاسو و ما هم ب خااملي نه من خطه هم منشي نباره اونکې و ملونا کا مخ باریبه با از قالله اون بوجونه دگوناونو و قاله ما قالمه او بوجونه سره دګناونو ددنا یوپله بناوه او بل خلې کومره کول خپله باې ب ده اوونورې ب دیته راړول وله یصالونناخام مخه تپوز پووش نه په رض د قیمت بانیا معقام فتترون داسې چې د ځانې جوکړی وخت امتحان به وراسبای دووراجی بوی لاسوراجی ویش پالسراجی په پری بوی پدی باندې دراحیم نوح علی السلام واقعا ذکر کئ نوح علی السلام خپل قوم ته بلا بیسبی مالپسن دین دیرګړو پدی کی زر کالا الا 50 ما مگر 50 نا او الپسن تن الا 50 زر کالا مگر 50 نا دی زیات یعنی نحنیم سو اکال ده بیان کرده کستا امر نحنیم سو اکالی من با مسئله که پا اخذ همو توفان اونی ولدی لر توفان و هم ظالم و نودی ظلم که اون کیو پا او خلاص مکده را او کشتی والا و جان نا او میگرز و لدا کشتی نخواده پارده مخلوق دا دفتر شو مرکز زان لجوڑ که ارکان در سبرابر شو دفتر زان لمو قرر که تنظیمی کار پا که کوئیم او ده کفیت ده امتحان بسن گئی پده که با اور تا دنگر لازی ویبراہیم ایبراہیم علیہ السلام کل جرخ پل قومتا ای بدو اللہ عبادتو کئی دا اللہ و تاقوهو یرکی دا اللہ زالکم خیر ان غور ایتاسولا انکون تم تالمون کتاسو پوئی گئی انما تابدون من دون اللہ بیشک ایباد کو ایتاسو بی دا اللہ نوسان اندر درگاونو و تخلقون ایب کاجوڑ اوی دروغا ان الذين في كذاا سانت ابدون شي باتي كاي من دون الله عبادكوي تاس من دون الله عباد الله لا يملكون لكم وعدا نيتس لدرزقو فقطو عند الله رزقا ولتويد الله سخر رزقوا عبودو عبادات الله وكين واشكروا لو شكروا باسي داللا اله تور جون ديلا دبل او غر دولي شي دا لا عبادت كوا ادا كوا ناشكري ما كوا چادر سرخه كيري داګه افیا دوان یوځې کې د وخت یې کړې لري خو ناګه یادوان دانه چې هېري کې اغه استادان هېر نه کې عام شران نه کې چادر سر نه کې کړې دا اغه هېر نه کې ها کچری دا یې رې ردا نه و ان تو کذبو کچری درو د دروغو دروغ کې ادخال الهي فقط کذبا او من قبلک نسبته د درو او کړي قومونو وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ نشته رسولان وباندی مگر رسول خغارا او لم يروای نګوری کی په یوب پیدا کی الله مخلوق به به راو ګرځي ان ذالک علی الله یسیر یقینن دا بالا باندې سان دی قل سیر ورته ورګدی پسنه وګورئ کیف بدل خلقاس سرنګي پیدا کړي مخلوق ثُمَّ اللَّهُ يَبْعَثُ الَّذِينَ فِي الْأَخِرَةِ پیدا وکي په پیدائش بل باندې انلا دی شکا لا لا کل <سؤال> شین قریر پارشی باندې قدرت والده یعذب من یشاء وعذاب ور کیشاء لشی غالی ويرحم من یشاء رحم کی بچا چی غالی ویله توقلا بندي الله ته واپس کړشی وما انتم بموجزنا نبی تاسو خلاصیدونکې پزنه کی والی فسماین پاسمان کی وما لكم من دون الله نبی تاسو لا بيدالانا سو دو سلا نصيرو نمدا والله ذیننهکه فر کسان چېکوورې کړی پایتونونه د الله ملاقات د الله باې اللهیک اسم رحمدي داکسان نهېې زما دمهرببانتییا نه داکساندي ل را ذااب در دنااک دی پهما كان جواببه کو میو جواب د قنده د ال ان قالو مګ دا چې طلو قتل کې او هر رق اوسیزې د له پنجه نار خلاص کاله د لر د ورنا فان جاءوا لا من نار خلاص ک اللہ دل رده ور نه دور نه غینو خلاص کړي ورته غرزي دل هو سمات لردوي فان جاءوا لا من حراق النار اللہ سصول دور نه بچ کړي ان فی ذلک یقینن بوی کی لا یعد للقوم یؤمنون خامخات لا یل اقمن شیمال ری وقال انما تتخذون من دون الله وشکا جن یولی تاسو به د الله نوสาน اندر گاونا مواداتن سبب د دو دوستین بېنا کوم به موږ تاسو کې وینایې د دنیا په جوند دنیا کې د سبب د محبت په خپل مینځ کې آره مين جواران د یو بل سره مينه محبت کړي د څه د دا ګندا او دا غبول د پاره ثم یومل قیامت بیا په ورځ قیامت کوفر به وږي بازو کوم به بازین باز, باز تاسو کو باز بازوباندی وایل انا بازو کوم بازا لعنت بوکی باز تاسو کو باز بازوباندی وَمَا أَوْجَمْنَارْ دِثَاسُور دینشت داسولېم دادی فَاَامَنَ لَهُ لُوتُ دای ته باند ابراہیم علی السلام واقع سر رذی کړو مسله وکړه چې الله د ملګری در کې خپل کور کې د لږ کې ابراہیم علی السلام له الله خپل وارو د مسلې د تایید د پاره ملګری کړو فَاَامَنَ ایمان کارو د دلوت علی یا تصدیقو ک دلوت علی السلام وقاله وی وین مهاجر جرت کو اون ممکن درب دپران ان نه وال عزی دلاقی یقیله ل بکمتवा ل او هنا له سا کو یاور ک منګ د لسا کو السلام ل سلام ع سلام وجهنا زورری ی نبتا او کې خو د منګه پاات د ک نب وال کتاب و کتاب نا ووج في دنیایا ورک منګ د ل راجر په دنیانیکی۔ وَيَنُوفُ الْآخِرَةِ يَقِينًا پا دَيِ پَاخِرَت گذني کال نو وي وَلُ تَنَو لُ تَلَي سَلَامِ اسْقَالِ قَوْمِهِ کلاچ وي خپل قوم د ان قوم له داع دون الفايشه دا تا. يَقِينَن دازو خامخارات له کو بي هايتا ما سَبَقَكُمْ بِهَاجِ مَكِ وَلَ نَذَي كړې پدې عمل باندې يوتند مخلوقات اَيَن نَكُم لَ دَاع تُونَ رِجَالَا اَي تَصْرَاخَ مَخَارَات لَ کو وي شړوتا وَتَعْتُونَ السَّبِيلَ وَشُكَوَي لَارِي وَتَادُونَ فِي نَادِكُمْ الْمُنكَرَا رازی پا مجالی سوکی ناکاراتا مفسرین لیکی چې مجلس کې بناس نو پا ترس با شدہ سی اٹیز بیوا دا سی ناکار عمل ته بیراد لگوال پا ما کان جواب قومینو جواب دا قوم دادا اللہ ان قال امگرداد چوی بے ایتنا بیعذاب اللہ را علم انگتا عذاب ان کون تا من السادقین کئی تدرشتینو نا قال رب بین سرنیوی رب از محمدادو کی زمان علال قوم المفسدین پا ق ولما جاءت رسل نو ابراهيم اره کله چرال لهسته ای زمغه ابراهيم عليه السلام ته وزیری قالو وین ناملیکوا اهل هذه القريه مشکمن هلاکون کیو اهل وی کلی لرا ان اهل عکان ظالمین یقینا نح لری ظالمانا زګه لوط علیہ السلام بی ذاتی کی داګه دمل منو بی ذاتی کی نو الله هلاک کئ قالو ابراهيم علیہ السلام ان فی اهل لوطن یقینا وی کلی کی لوط نحن نحنوعاله منګپو به منفیه پا چابانې چېې کلې کدي لرو نهجی نه قام مخه خلاص بکو د للههل د د لره ال راته او من الغابرين كانتت منغاابری نه دله پې شوونه باذاب کې ولهمان جاات هر کله چېرا لی زمنګلو لوتا سلام ته سی ا بههم غپ دي پهدي باندي بهم دعاقع بههن ز را تنګه شوهتن شو ددې د وجهنا د پختتوان او اگر تی او داغه مهل مارای شو داغه بیزت کیږي نه د د دا پختې په یو بل کې او ډیر زیاد خفه شي وقالو وی دی لا تخف مې ریگا ولا تا ځن مخف کیگا ان مونا جو کا به شک مخلاصون کیو دالرا اول تعالی را الا امره تاګا مگر خزستا د پادیشو اون د پازاب کې ان مون زلون به شک مغر علی ګون کیو الا اهل هذی القریا په اهل د بکلی باندې رجن منا سمای دا اسمان نابی ماکانی افسقون پسو پرمانی ایچی نا پرمانی که ولام ولقد ترک نامی ناب دا اثرابره می خود پدیکی نخا بایینا تنخکار لقومی آقلون آقام لچاقل لریم ویلا مدین آمدین وعلو تاید دینا شویب علیہ السلام فقال اوی ویز ما قوم دا اللہ بندگیو کئی ور جلیوم الاخرہ تا موقع دا ارزی دا اخرت اولا تاسو فی الارد مبسیدین مگر زیز مگا کی فسادی فکه ضبو د روجن کی شوی بلی سلامه پخزت هم اجپونیولديله رضل ځلی پاس دوې داې هم جاسی میو ګځ کورنو کې پر مخې پرته او عادیان اوسممو وکان مستفسر ند وخیار د دنیا په اعتبار باندې روخيار او د اخرت په اعتبار باندې دجوی سره عقل نه یو عقل له یو مستفسرا عقل مند یو مستفسرین نه نازی وخیار دی دوخیار بیا لا مرغولم ورکړي دا سمراف کولی جال ځال نه جوړي د انجینری ورته چا دلی خو دلیدا اځي وخیار د دنیا وو وقالمنا الله قران والوته ویللی او قارون او فرعون او ون مالدارو اغا الله حال فرعون فراون باچو الله حال همان وزیرو الله حال کو وقدت جا هم موساه پهت سر راغلو د دی ټو ته موثال اسلام پخکارو دلایلو ف برو فلار دی ځانې غ ډوګ نه ب نه کې واکان مسااوین نو بچ کېدون کې د الله موثال اسلام پاچیې نه غښهمالداریو زارارتې ې نه خو خدا الله ته دي ې غښه چېډو فکل لا اخذنا ب حار یو نی ولې موږ په ګوناده باندې وامن هم من ارسل الله الیه حسبه باز دین او چرایو لکه پای باندې کانی لکه ددلو تعالی سلام قومه ومنهم منخذته سها باز دین او چونی ولچره لکه هدیان او سمودیان ومنهم من حسبنا به لرد باز دین او چونی اومه مندل دی لره پسنه باندې لکه قارون او ات بعده ده ومن عماغرقنا بعضدينا چې غرق مکل په درريعببه لکه فرونو د دمه ادبه وما كان الله او نهدي الله زلی معه چې زلو م کې پهديبانې ولاکنکان يمونونه لکن نودي ځو سرهزلم کوونکې ممسلو الذينه تغضو مندون الله عرابط دې د مخکې سره داې چې دقوم اللله ځکه طبباکه چې بعدت د غیرلا کوو د جولاې د دغیر الله د بعدته ا تدې د وی جولایګي د کورو هیڅ پېدانه نشته جولایګي ځال نکور جوړ کړی دی خدای هیڅ پېدې نه دی دمر نه پکی د دشمن نه پکی بچ کېده نشي هرڅې جالکه جوړ کړې دی د هي شوې شرط نه وي او د مشرک کورم د قشاندګې ریس پیډې نه دی ځاله کور جوړ کړې ده او ډېر بیکار اې د علاقه تو ګرځيوا د جولاګي حاله تو ګوراجو لاګی ته د دادا چې وران ویجاړ سپيې وش پګتخ پیېوي د دغه منځورانو د دغه ملنګانو د وراني ویجاړې سپيوي جوې کېی دا کار دی چې د مچانډی پولس کار کوي ح هیوانې کلي د تووا بلار دی وسطکانهم باې دا چې بیخی پلم شي د م دا رو خیال نه را دا جولاګیر دی او ما تغلی ش دی چې م دانه خبرې ک او د قې کلکنی ولی منوروبرربند من جوورې د سر نهنی ولئ مدام ناکارا پیر نازتے ویر پیر سی دی د دے جو لائگی بشان وی پیر سی دی چې دے چھ حق اللہ ٹوب کینو د دا موری دا آتولال مالا و غیزت آرسی لوٹ کری بیا بے ٹوبو نکڑی آرسی و لبی اوچد حق اللہ دے ٹوب سر آوار سکر ڈوٹ کی جو لائگے پدی جالا که مچاندیر خول اخکار کئی اگا ناکارا پیر ناکارا مشرکو اغه د شیرګه غجاله چې جوړه کړې ده په وای کې دخل کوه عزتونه ډېر خولي لوټکې مالونه ډېر خولي لوټکې د ایس پېدې نه نه را جوړاګی دا کور نو مشריק ورته ایس پېدې نه دې سس کور دې ور جوړاګی مزل الوینه تغزو من دون الله اولیا مثال هغه سانو چې نه ولي بيد الله نن نور مغاران کما سلیلان کبودی بشاند جوړاګی دی دغه حضرت به دایي جو ګړې نه کور کور نه یو خواجه کور ورته ویلي د خدایو چې دغه بچمه سلې نه وبګه بچم, بچم د باران نه وبشم چې سلې راشي باران نه شي د مور سره وړي غا کورې سره وړي ها دا شان په مشرک باندې چې توحید هو راشي پنځ پیریان پر پی اخته شي مشرکم تختې دلی سره دغه جالي دغه پنځې و نو ان او هنل بو یودي لبېتلن کبوت یقینا سز به ګورونو کې کور د جولایګي وي لو کان یا لم نورمان کده خلق بویدلې بعضی خلک دا و چې وګورا دا خو د ډېره بیزتی وګ داولیاو او ډېره به دې اور ورته تاسو کومدا الله ادب کړی دی ان الله یا له ما یدون من دونې هی من شیء بیشک الله پوی باس بان شره بلی دې به د الله نس مخلوق او هو العزیز الحکیم مکه وګوره مچلا ملنګانو ورطوایا و هو الازیز دا اللہ غالب دے دا اللہ غلب دلی دلی دا الحکیم کو دنیا کی در تصنوین و حکمت والا دے و تلک دا مثالون دی ندر بحال الناس بیان ام دل الاخل کو دا و ما یاقل و آن پوئی گی پدی باندی اللہ العالمون مگر عالمان مثالون باندی عالمان در خبوئی خلق اللہ السماوات والارد تیرا کڑی اللہ اس محنون اسم ا د پاره د ښکار هکولو د آکو دانی چې د نبی اسلام د مخه ویه بادره ان ذی ذالک الااتن ل للمؤمنین یقنا په دې کې دالایل ل المؤمنان لرا او تلما اوهیه کا اولولا چې وای ګولې شي د کتاب د کتابنا اخی می صلاتات در اوس منځو کا یقنا منځو تنها ان الفشای والمنکر من کی خلق د بهاي ومنکرنا چې په منځ باندې سره د بهاي نه منی نشو د منکراتو نه منی نشو د اموز نه دی دې موږ ځکه کېږنه ته دې توري نشون دی موټر وېد جوړي اوګدي لمانی وی جوړي اوګدي تصویره هلې والا <سؤال> ذکر الله <سؤال> اکبر خامہ کا ذکر د الله دې لوی وي والله يعلم ما تصنون الله وی پاسی تاسو کېوي ولا تجادل اهل الكتابه جګره م کوي مولیا نو صرا اهلی کتاب صرا الا بالذي مگر با طریقه یاسن چاخه صرا په دلالل ورته مسله ثابته کا إلا الذين ظلموا منكر عكسان ج ظلمي كريد داينا وقلوا آمنا و اي و اي ما گيمان اور با کتاب جنازل شی منتا وان زلي لكم نازل شی دا استا و لا اله الا هوكم واحد حاجت روازم من حاجت رواستا سيكيو دي من گيلا کیو وكذالک انزل ليل الكتاب دارنگر علی آل گلی می تا د کتاب نوار چاکسانی چوارکر امنیتی لر کتاب یؤمنون بیهی ایمان لاری پرے بانی ومن ها اولائی دتی خلقنا ما یؤمنو بیهی آغا سودی چی ایمان لاری پرے بانی وما ایجادو بی آیاتنا اللہ کافرون انکار نکے پدلائلو کافر وما کنتا تدلو من قبلی نوی ته پیغمبر چلو ستی بخواد دینا من کتاب انسی کتاب دتینا مخیطات سی کتاب ندے ملاو شوے صدرش یور رساله درته نه دملاوشي اچا دلیستدا ولا تخدو به يمينه ک نه د لیکلې په خپل خلاص باندې کچره کړه دی بیا اذن لرتاب په دا وخت یو څو لغشک بکره او با دل پرهستو بیا به وی چې ګوره د لیکل زکړي اپ خپل ګوتې دا قران لیکل بلو آیات مبینات بلک دالایلی سکارا بی زذور اللذین پسینو دا که سانو کی جوړ کړي وَمَا به یاد ان کار نه کې زمونږ په دلالو مر ظالمان وقال وایدي لوله ان دلاله یادې ربيوللی نناازليږې پهبانې دلایل دربنا سموجهه خوکاره ککن نه تا ته بهوي سکرامت خو دخکاره ککن نه خولی ناملا الله ورتو اختیار دمو جزو اللهڅخې کرامات اختیار دله څخه د چخکاره کې زما په لاسوې ک نه وَإِنَّمَا نهما انا ن ظیررو مبیېځونکې کاریم اولم اننا انزللهعلیک کتابه سراق دقرآ آیا کافی نه دیدي ل را چې را لیکل تاببانې کتابه یدلهلییم چې لست چېدي بانې ددي کتاب نه بل کتابويله کافی شو الله دا نور په روانچ ان في ظ کاله رحما یقی نندېې قام مقام ربانې ده ذ رالی قوې اومنونه او پ دپاره د دیر باروږه گی باندې بول کفاب اللائبین و و یا بردل لا غواب مې زمو استاد سگه یا لموا فی السماوات و الارض وی گی پارا چی بردی وخته واګه په باد دلبان فرې کړې پاللا داګه سان د مکافر و اساجلون کبل عذاب په تلوار غاळी سان عذاب مړه زابې کارګه سړیا نه قبلې گی ولول عجل مو سماکو نی نیټه د جا لذاب خ مخاره غلی بتهذابه وله یاد نه هم خا مخار رازیبدي تاسه هم لا شروعودي ب نپږي و استاجونهکه بله ذاب پتلوارواړستان عذابه و نهجهنمما یقیننجهننم له محدةتونمل کافرین خا مخاره کېونکې د کافرو لرا یو م شاممو لذاب کل شبل کدي لذااب من فوقم من فوقی هم ده برا ده دیناو من تحت هر جلی هم ده لانده ده بوده دینا و یقولو بوئی اللہ زوق و ما کنتم تعملون او سا کیا آچا ملم کرده او از راکی با ده براو لانده نرا گیرشی دوب بشی بکی یا عبادی اللذین آمنون دایو دا اسوسه ده واسو شیطان در تا وسوسه واسو چول امتحانون از دی تیر کردل ده نفس را ده امتحانو که مقابل اوکڑا ده مور اپلار مقابل از دی ننکارم لیار مقابلہ دی وکړه مسلې ته دي ځان او تړو تکلیفونه ته دي کور ته بګی دانګي شیطان راغه وسوسه واچولام وسوسه واچولام چې مسالامه بیان وسړیا د کلی نه بده و د کلی نه بده و شړی او ګوران د کلی کی او خلک بدر ته بدغزه بشور دینه بده و بایسي نو تو ورته وای عمل خدا تنګ نه سپایګا دالنګ نه هر ملک ملک, ملک ماس کی ملکی خدای ماس ده خدای ملک تانګ نه دی اود ملنګ به ګلې نه کم ملک کمل کې د خدای له غزم عمل کوي ګر زمبوبه کی یا عباد الذین آمنو مصلیت دې دلته څوګ نه پریری اے زماغه بنديګانو ا منو چی ایمان را وله این لذینا بی ان ارضی بی شګاز زما واسیہتون برا خلا پیا یا, یا عباد نو که زما عبادت کوي دلته دې نه پریری پرځه تلاش مزهګه برا خلا بلوا وسوسه شیطان راغه ګوره خلک بری ملکی اویزت من سره خولې سره او دا چا سره ګور ورووله بې دشمنیو ګوره لاله ورووله بې دشمنیو ګوره خلک بری منلکی جواب کول نو نفسین زاهقۃ الموت هر نفسو سګن کې د مارګ ده سو مې لینا دور ژوند بیا ما ترا وګرځولې شې زهو باک لی چې نمرم ممررک به پهماخه مخه را ځي الله به را ولی بلو اوشیطان واچله ګوره داکې زی در ته میلا شوي دی بانله در ته میلا شوي دا خکلی کور ته میلا شوي دی دا به در نهپاتې شو پرریبان ځان کړهوللی دی جواب واللهې نام منه کسانان چې ماې را وړی دی عملی کړی لننو په نامخ مخه نه بور غ راپان باګې تجری منته دته تیاانار چې بی کې بعض لاندې د نوداغې نهلی خالی دی نه بیایا میشبې بې کې نې معجرروله عاملی انښ بدل عمل کوونکو عاملی ورتونوي مضې ورتهوي دی د الله مضدرو دا الله دپارې هر چا سره ډکهلی ده نف سره ډغهلی ده مرو پلارې ډګهلی ده اوور چا سره ډکه ده الله دیناروه کسان چې صبر وکړ و ربانی زانس پاریم بلا وسوس شیطان واچه ولا گورا خسر ای خول امامتی دی دا که نو دا جماعتا با دا گوری و باسی نو بیا با سخوری سو بلا بیا غا دلیم ندر کئی من با مندر کئی درلا سو بلا در کئی نو سبا کئی بیا جواب وکایی من دا با دنلا دا ملو رسطا دیر دا هیواناتو نا نوڑی اگاری زق الله يرضى قاو هياكم <ایاکم> الله دې ځکه ورکی دل راو تاسلا ودا زنا ورڅ خو <سخوی> دا مرغان سخري <سخوی> لو کان دلرزا کو تجري الالحجا حلق نزم من جا البايمو دارز کو نا دا, دا په هنر باندې نه مليوي <ویگی> دا دا الله فو فضل مليوي وي و هو سميع عليم دا الله ور دین کې پوي به لوا وسوسه شیطان راي وسوسه واچولا گوره دا ملگری دی لک پیدا شوی دی یو لسطه ملگری دی, دی یو شل ملگری دی دا با در نلال شی مکه و دونه سختی خبره ملگری با در نلال شی متنفیر بشی جواب وله این سال دا من خلق اسم آواتی ولار دا که تا پوسو که دا چا پیدا گیر اسمان نظمه که و سخر شمسه چا تابی کرده نورس پوگمهی دا نورس پوگمه چا تابی کردی دی دا چا خدمت دا چاکری دی لیقولن لا خا مخابوچه الله دارس الله کری او ا دارس الله کری دی وچا الله کری دی نو الله مل کری بل ځکه نشی را ګولې فانا یفقون گم دربدوا له شويه الله یستر اس الله پر اخر ز چاله چو غاری د خپل بندگان نا ويقدر الله او دل رزق ان الله بكل شئ نلیما بیشک الله پارشی باندې پویری بلا وصوصا